Jó estét kívánok! Mai adásunk több szempontból is rendhagyó lesz, de mielőtt a műsorról ma kezdődött el a Klubrádió őszi túlélési gyakorlata, az adománygyűjtő hét, amelynek most még nagyobb jelentősége van. Mindennél fontosabb, és most önökhöz szólok, hogy akik szeretik, anyagilag is támogassák a Klubrádiót. A következő fél évben nem csak az eddig megszokott színvonalas műsorokat kell előállítanunk, hanem fel kell készítenünk a rádiót, annak hallgatóit minden lehetséges forgatókönyvre. Ez pedig nem kevés pénzbe kerül. Új eszközöket beszereznünk, fejlesztenünk kell a weboldalunkat, a jelenlétünket a Facebookon, az Instra Instagramon, új applikációkat kell létrehoznunk. Ez nagyon sok munka, de azt hiszem megéri a fáradtságot önök a hallgatók érdekében is. Tehát várjuk felajánlásokat, várjuk támogatásukat, és köszönjük. Az adománygyűjtés indulásakor a belső közlés című műsor mindig rendhagyó adással szokott jelentkezni, ez így lesz ma is, és akkor lássuk a mai estét. Három különlegesen izgalmas vendégünkkel beszélgettek, ma etekintetben tekintetben is rendhagyók vagyunk, a távolság és a vírushelyzet okán is telefonon. És hogy a három vendégemet? műfai sokszínűség, határátlépések és határfeszegetések. Az egyes műfajok között a könyvek, amelyeknek fontos szerepe van mindhármuk, művészi alkotói pályáján, közvetítők, a kultúra közvetítőjök, ma kivételesen nem írók a vendégeim, elsőként Lázár Helga színházrendező, bábrendező fog és itt, van, itt is van a vonalban látom aki többek között az általa, is leford, általa lefordított, összeállított a dolgok színháza című kötetéről is beszélünk, meg miért na nagyon sok minden másról. Őt követi majd Ligetfalvi Gergely műkritikus, esztéta, aki Daniel Spoyeri Anekdottománia című könyvét fordította le tíz évvel ezelőtt, de alapjelet munkásságának, kutatásának. Végül pedig harmad Artemis lesz a vendégünk, akivel a Petőfi Irodalmi Múzeum ifjúsági és Gyerekirodalmi centrumának blogjáról, vagyis a irodalom és az ifjúsági Irodalom közvetítéséről, és ennek lehetséges szerepéről beszélgetünk. És akkor mindjárt kezdünk, tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok. Lázár Helga van a vonalban, és remélem, hogy halljuk egymást. Itt halló, van. halló! Halló, halló! Jó estét, szia! Jó estét, szia! Kicsit nehéz, élőben mi még nem találkoztunk így telefonon, de reményeim szerint, hogy halljuk is egymást. helegáról annyit, hogy három évvel ezelőtt végez, végzett a Színház és Művészeti Egyetemen bábrendező, illetve színházrendezői szakon, és ebben párhuzamosan a Stuttgarti muzik Hossuléban tanult három évig úgynevezett figura színházat, és azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lehetett ez a kétféle képzés, ami hadhatott is egymás Ra, kontrasztja is lehetett egymásnak. Milyen volt egyszerre végezni egy németország, illetve egy magyarországi nagyon hasonló képzést? Hát az volt benne az érdekes, hogy egyáltalán nem volt hasonló. Tehát a, a bám szemlélet, ami elsősorban a, a színművészeti egyetem bám képzésének a sajátja, és ugye a zenei előadó és, és tehát a zenei és előadó művészeti főiskoles tudkár pedig egy színházi képzés, és a két uh, műfaj szemléletet tulajdonképpen gyökeresen más. Tehát az egyedüli közös pont tulajdonképpen az, hogy bábokkal, tárgyakkal, anyagokkal foglalkozunk, de a szemléletében más. Nekem tökéletesen kiegészítette egymást a kettő, és uh, um, hiszem nagyon sokat profitálta minden egyik, mind a másik képzésből is. Ugye van ez a Dolgok Színháza című eszékötet, amiben fantasztikusan izgalmas tanulmányok, esszék olvashatók. Ennek egy részét te fordítottad, Márkus Jossz és Jörg Léman szerkesztésében látott talán tavaly decemberben napvilágot a kötet, és hát pont arról a színházról beszél a dolgok színházáról, ami a figura, a maszk, a tártszínház, izgalmas kísérleteket mutat be. Igazából mit jelent ez a dolgok színháza? Mit jelent a figura színház, ami a te életedben aztán nagyon izgalmasan jelen van? Őha, szerintem a figura színház, az tulajdonképpen a dolgok színházának egyik alfaja. Tehát ez jelenleg a németországi bábos bábfesztiválokon folyamatosan jelenlevő kérdés, hogy hogyan definiáljuk önmagunkat, és hogy hogyan található, vagy hogyan tudunk találni egy olyan átfogó elnevezést arra, ami mondjuk mind a figulászházat, mind a bábszínházat, mind a tárgy, mind az anyagszínházat összefoglalja. És erre sikerült végül is ezt a dolgok színháza nevű kicsit furcsálható, tehát elsőre furcsálható elnevezést találni. A figuraszínház az igazából egy, egy alpaja ennek. Azt mennyire írható le így rádióban, hogy miben más, mint amit mondjuk az ember a báb gondol, vagy azt mondom, hogy vannak neked olyan rendezéseid, és akkor elsőként az iddipenzet mondom, ami azt gondolom, hogy ennek a megvalósítása lehetett. Hát elsősorban annyiban más, hogy, hogy a figurus színház egy elég erősen performatív szemléletű műfaj, tehát ugyanúgy báb alakult ki, de kicsit a performanszal, kicsit a pozdramatikus színházzal rokonítható, vagy úgy is le tudnám igazából írni, hogy olyasmi, mint a fizikai színház, csak mondjuk nem tudom, tehát alapanyagként elsősorban nem a saját testünket használjuk, hanem idegen testeket. A legfontosabb különség szerintem bábszínház és figuraszínház között az, hogy bábszínházban egy alapvetően kész koncepció szerint történeteket állítunk színpadra, karakterekkel dolgozunk, egyfajta illúziót szeretnénk megteremteni, akkor is, hogyha, hogyha maga a bábos uh, is fellép a báb mellett, teremtése fél. És... Uh, és um, alapvetően az van, hogy a saját gondolatainkat, érzéseinket, szándékainkat projektáljuk bele a bárba, és az kicsit ilyen alárendelő, vagy alárendelt viszonyban van, tehát hozzánk képest. A figuratményet pedig igazából pont fordítva um, csinálja, tehát a figuratményi metódusoknak az a lényege, hogy veszünk egy tárgyat, és megnézzük, hogy az a tárgy az mit tud, milyen játék lehetőségei vannak, mik a határai, milyen képek képezhetők vele, és mondjuk a saját testünkkel. Ezek a képek mit jelentenek? Minden egyes figuraszínházi próba folyamat egyfajta kereső munkával indul. Mi ezeknek a tárgyaknak, vagy anyagoknak a, a javaslataiból indulunk ki, és ezzel lépünk egyfajta párbeszéd. Ez egy ilyen mellérendes partneri viszony talán. Hát azt gondolom, e... hogy ez egy elég fontos váltás lehetett, amikor kikerültél, és ezzel találkoztál, vagy ezt elkezdted magad is alkalmazni. Meg azt gondolom, hogy a képzőművészet az borzasztó erősít. Igen, igen, igen. Hát alapvetően a két jelentés tartalmakból és eszközökből indulunk. Talán a mozgásművészeti eszközökből. E... Azt mondtad, hogy az illúzió, hogy ugye a mondjuk Például a magyar bábjátszásban megteremtik az illúziót, ezekben a Fizikai színház, figuraszínház, dolgok színházában az illúziónak milyen szerepe van? Egyáltalán van e szerepe? Hát öm, alapvetően, hogyha van benne illúzió, tehát egy figura az előadás az illúzió teremtési öm, valósít meg egyes jeleneteket, akkor az alapvetően idézet mondjuk a bábszínházból. Tehát ugye a, a Színházi alkotónak azt hiszem az a feladata inkább, hogy hogy megtapasztalja azt a tárgyat vagy anyagot, vagy bábot, vagy ö, hangfelvételt, filmfelvételt, tényleg bármi lehet ennek a fajta alkotói folyamatnak a kiindulási alapja. Tehát megtapasztalja, azt reagáljon arra, és igazából Ezeket a tapasztalatokat egyébként valahogy átélhetővé, vagy érzékelhetővé néző számára. Egy kicsit, kicsit ilyen performeri minőségben működik ő inkább nem, nem, nem előadóként, vagy, vagy színészként. Mégis erős a jelenlét, miközben nem előadó, nem színész az ember. Te hol láttál ilyet, vagy hogy honnan jött az, hogy van egy ilyen, ami, ami elkezdett izgatni, ennek a nagyon összetettsége, a performatív léte, akár egyedül lenni a színpadon, egy marionett figurával. Tehát hol láttál, hol találkoztál ebbel először? Hát... Öm... Alapvetően én, én mindig nagyon hasonlóan gondolkoztam, és ezzel a fajta gondolkozásmóddal nem is feltétlenül volt, teljesen kompatibilis az mondjuk, ami, ami a Magyarországi Párszíni Szpáprendező képzésben van, vagy domináns. Ö, szóval igazából teljesen intuitívan döntöttem amellett, hogy ezen az egyetemen főiskolán stúciárban vendéghallgatóként tanulok. Csak annyira megragadott, hogy ezt nem kiragadtam, és tulajdonképpen öt éve ott élek és dolgozom. Hát az, hogy, hogy egyedül a, a színpadon az igazából Németországban egy eléggé bevett, nem tudom hát színházi forma sokkal jobban jelen vannak ilyen, ilyen szóló produkciók az ottani színházi palettel, mint az itthoni. Az nagyon érdekes, hiszen jársz haza, vannak a rendezéseid, egy korábbi, ugye ez az Iddi ott azért erről a Marionet figuráról beszéljünk, de idén már volt egy bemutató Bojnak a Szabadesés című darabja, illetve éppen most kezdődött tekel az olvasó próbája Péternek. Mennyire lehet áthozni azt a struktúrát, azt a gondolkodást, azt a másfajta műfajiságot, amit te képviselsz? Hát ez egy fogos igazából mindig az adott intézménytől függ, az adott színház repertoáriától társulatától, elvárásaitól, a lehetőségektől. Alapvetően mindig igyekszem belefolyazni ezt a fajta látásmódot a kőszínházi munkámba, és de igazából szerintem ez a két tökéletes véglet, tehát, hogy, hogy, hogy a kőszínházi rendezéseimben inkább a pávos esztétikát kell követnem, és nagyon szívesen is követem, és a saját adukcióban pedig inkább a figúraszínházi vonalom. Azt jól érzékelem, hogy amikor választasz darabokat, nem tudom, hogy mennyire választod mennyire adódnak, de akár a Szabadesés, akár a Pán Péter, akár az Iddi Penc, tehát, hogy mindig van egy központi figurája, vagy van egy figurája, aki valamilyen módon más, valamilyen módon a kilógásokkal, a nem szabályossággal van jelen. Tehát rögtön behozol egy olyan témát a másságról, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos. Hát igen, ez alapvetően nekem egy ilyen ö, meghatározó élményem volt mindig is, és valószínűleg lesz mindig is, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt az érzést valahogy ö, magamban leokéznem és mások számára okéként okay ábrázoljam, vagy okévá. Okay fegyem ilyen produkciókban. És igen, ezek a, ezek a központi figurák általában valamilyen szinten saját élményeim szerint lesznek instruálva. Azt gondolom, hogy a leokézásnak a szellemében lehetett nagyon fontos, hogy megszülessen ez az kötet a dolgok színháza, ami részben ad egy kis történeti útmutatót, megmutatja azt, hogy milyen ennek a képzési struktúrája, és hát nagyon részletesen az egyes fázisait is bemutatja. Hát azt gondolom, hogy sejtem, hogy miért volt fontos, hogy ez magyarul megjelenjen. Ebben mennyi munka van, kik csináltátok, mennyire fog ez használódni, akár az egyetemen, akár Bábos körökben, ahol különben azt látom az elmúlt évek során, hogy ha én jól érzékelem, nagyon izgalmasan változik a báb rendezőknek a pályája, és nagyon sokrétűen gondolkoznak azok a fiatalok, akik néhány éve és most végeznek. Igen, ez, ez a nyitás, ez tényleg uh, abszolút érzékelhető. Tehát, hogyha csak a Budapest-báb színház aktuális uh, szlogenéből indulok hogy a báb nem korosztály, hanem műfaj, tulajdonképpen ez is azt a, azt a fajta nyitást próbálja kihangsúlyozni. Hogy, ezt a tételmondatot, hogy, bocsánat, még le kell szögezni, hogy a báb az nem korosztály, tehát, hogy nem a régi beidegződött gyerek, hiszen az azért az elmúlt húsz évben e tekintetben a magyar báb is történt sok-sok váltást. Tehát mennyire kell ezt még mindig kimondani? Ezt abszolút ki kell mondani, sőt, minél többször ki kellene mondani. Sajnos mindig az van, hogy az ilyen, az ilyen törekvések, tehát, hogy amikor például a egyik egy-egy felnőtt pápszínházi előadást hűznek repertoár, és ez tényleg nem sokszor történik meg, tehát egy év adban, hogyha egy ilyen előadás van, akkor az már egy nagyon jó arány. Szóval Uh, hú, most kicsit elveszettem a fosznalat. A könyvről kezdtünk beszélgetni, de, és igen? annak kapcsán, hogy miért is nagyon fontos, vagy miért volt ez neked fontos, Á. hogy megszülessen ez a könyv. Hát uh, elsősorban azért um, tartottam fontosnak, hogy ez magyar nyelven is uh, tényleg magyar olvasók számára elsőkézből um, olvashatóvá is érthetővé váljon, hogy az, aki... Uh, ebbe az irányba tájékozódna, ne legyen feltétlenül arra, hát ne, ne kelljen feltétlenül egy külföldi egyetemen tanulnia hozzá, esetleg kiköltöznie, tehát hogy, hogy azok az alkotói metódusok és az alkotói szemlélet, amiért például én Németországban mentem tanulni, Magyarországon Hozzáférhetővé váljon. Már azt szerintem, hogy ezt az SFF -e adta ki, és az SZFF -e kötetek között jelent meg, az azért mutat ö, egy többet, mint hajlandóság, mutat egy nyitottságot. Abszolút, igen, igen. Ö, mennyire volt egyszerű, hogy ez megjelenjen, mennyire volt támogató, mennyire érezték azt, hogy igen, ö, nagyon fontos alapkönyv. Ez ö, meglepően nagyon könnyen. És, és, és egyszerűen ment, és az elsősorban sorban Csizmadia Tibornak köszönhető az én volt osztályfőnökömnek az esetén. Igazából ő volt az, aki lehetővé tette azt, hogy, hogy pályázom az egyetem erre a könyvre, és hogy, hogy megjelenhessen. Igazából én voltam ennek a projektnek a kezdeményezője, és Drozdik Piankával, aki egyébként az Endpusson Berlinben tanult, színészetet és Szilágyi Bálintel egy volt osztálytársam, fordítottuk, és akit még nagyon fontos megemlíteni, az Godamoni, aki a lektora volt, és a szellemi támogatója ennek a könyvnek. Azt nem tudom, hogy te még itthon vagy -e, vagy itthon voltál, vagy hogy van, mennyit jártál ki a SZFE-re, vagy egyáltalán álltál -e fönn? mit jelent most neked az SFF? -e? Amit igen, tehát, hogy ör örködni örködtem, um, alapvetően forumozok is, um, inkább zoomon, tehát, hogy nem vagyok annyira iszonyatosan mélyen benne a sűrűjébe, és tényleg minden tiszteletem a hallgatóknak, hogy ennyire tisztán és ennyire, ennyire pragmatikusan és, és erősen tudják kommunikálni a, a, az, az érdekeiket. Um, nyilván ez engem kétszeresen is érint, mert uh, egyrészt most kezdtem el a doktori képzést a, az SF-én, másrészt pedig uh, óraadó vagyok ott, és uh, a Zsóthi osztályt tanítom ebben az évben, illetve tervek szerint jövő évben is, tehát hogy nyilván nagyon fontos lenne nekem, hogy ezek a, ezek nagyon... De lelkesítő munkák, ezek, ezek úgy tudjanak, egyáltalán meg tudjanak történni, és hogyha meg történnek, akkor az ne járjon a részemről sem, semmifajta furcsa és rossz morális kompromisszummal. Nagyon úgy, szépen vagy, köszönöm. Zajoljanak... A Pán Péter próbái Stuttgart és Budapest között legyen neked minél több fantasztikus élményed. A dolgok színháza kapcsán beszélgettünk. Lázár Helgával, aki színházrendező, báprendező, rendező, és ennek a fantasztikus könyvnek a egyik összeállítója, fordítója. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, én és köszönöm. perceken belül Helga után Ligetfalvi Gergelyel beszélgetünk talcsákban be belső közlés Dal és szöveg első kézből a szerkesztő Páimárk belső közlés Ligetfalvi Gergely van hogyha minden igaz. Haló haló jó estét, hello! itt vagyok. Hello, jó estét, én Marton vagyok, és akkor Ligetfalvi Gergelye folytatjuk. Az nagyon izgalmas, hogy találtam rengeteg kapcsolódást, nem tudom, hogy mennyire hallgattad az előző beszélgetést Helgával. Műkritikus és esztét a Ligetfalvi Gergely, és volt annó egy műcsarnokbeli kiállítás, a Márkus Simwald zsebtörténet kiállításáról te annó írtál, ami nagyon erősen köze van térhez, színházhoz, használ olyan marionetteket, mint amilyet Helga is használ, hogy azt gondoltam, hogy van egy ilyen erős kapcsolódás. Neked mennyire erős ez a színházi élmény, és mennyire kapcsolódik a képzőművészettel? Tehát mennyire tudjuk ezt összekapcsolni? Színházat és képzőművészetet összekapcsolni. Számomra ez nem terület, de, de nyilván roppant könnyen lehet kezdve azzal, hogy elég sok képzőművész dolgozik, ha tudom, vezőként, is. Például a, a Fritz aki akivel most az utóbbi időben foglalkozom, hogy osztrák szobrász Gustav Rudolf Zellnernek volt Németországban a díszlet ahol a saját szobrait ültett át díszletekbe, de egyáltalán a, a képzőművészetnek is a fejlődése a 20. században olyan irányt vett, hogy a, elszakadt attól a hagyományos elképzeléstől, hogy a, a kiállításon képek szerepelnek, szobrok szerepelnek, szolgintak, műtárgyak szerepelnek, hanem kimozdult egyáltalán így a performatív térbe. Daniel spördi, akivel én ö, foglalkoztam, és akivel talán majd beszélni fogunk. Hát ö, maga is, többek között, bocsánat, hogy közbevágok, igen. ő maga is a 60-as években a színházzal is foglalkozott. Igen, igen. Szóval 60-as évek volt a, a 60-as évek vezény szava volt a, a mozgás, én egyre inkább úgy látom, hogy talán az a, a legközponti fogalma a, az akkori képzőművészeti eseményeknek, és nem csak a képzőművészetieknek, mert ugyanakkora furcsa látni, hogy amikor megindult egyáltalán a mobilitás, megindult a, a képzőművészeten belül is újra a különböző művészeti ágak kapcsolódása megindult a, a performance, bármi. Ugyanakkor a második Vatikáni zsinaton is öm, amellett tették le a, a fogsukat, hogy, hogy a minden esemény, templomban történő esemény dinamizálni kell azaz. Mindenhol igen, a mozgás volt a, a, a vezérfonál, és a Daniel peripont egy Amikus színház koncepcióját találta akkor ki, 20 pár évesen is próbálta megvalósítani. Ezt a, a, végül nem sikerült teljesen Darmstadtban keresztül vinnie. A, maga a rendezés, maga az, hogy, hogy az ember szituációkat rendez, az viszont tovább élt a képzőművészeti tevékenységében is, ahol nagyon gyakran nem másról van szó, mint étkezési szituációk Így van. Volt neki egy nagyon izgalmas kiállítása anno a Ludwig Múzeumban, és ezt a kiállítás volt annak az alapja, hogy te beleszerettél az ő műveibe, ez egy retrospektív kiállítás volt. Mi fogott meg, mitől lett izgalmas, hogy aztán ő így beégett a te kutatásaidba, egy könyvet lefordítottál, fontos volt, hogy személyesen találkozatok, tehát hogy mi volt ez a 2002-es kiállítás, vagy hogy neked mit, Miről szólt, akkor te nagyon fiatal ember voltál. Igen, én akkor még nagyon fiatal voltam a gimnázium utolsó évében. Akkor már tudtam, hogy, hogy esztétikára fogok tovább menni, mert esztétika kommunikáció szakpárra jártam. Azt is tudtam, hogy képzőművészettel fogok foglalkozni, de nyilván a koromnak megfelelő ismereteim voltak a területről, Viszont mi akkor már évek óta két barátommal minden butrios kiállítást megnéztünk a diákoknak, akkor nem kellett fizetniük. És akkor egyszer felmentem, és, és már a plakátokról ismertem szóli az utcáról, láttam, hogy valami asztalok vannak, vannak itt. És akkor felmentem, és akkor láttam, hogy hát itt még sokkal több minden van, itt olyan művekről beszélünk, asszamblázokról, ami háromdimenziós kollásnak lehet mondani, amik egy hihetetlen tárgybőrséget vonultatnak fel, a Daniel Spurin belsősorban bolha piacokon szerzide a művei alapanyagai. Szóval itt vannak egyrészt ezek, a, ezek, a, ezek amit már, már önmagukban is öm, öm, rengeteg tárgyból állnak és, és már ezzel lebilincselnek, és ez párosul egy konceptuális attitűddel. És azt hiszem, nekem, nekem, nekem valahogy ez akad be, hogy egyrészt ez, a, ez, a, ez az anyagi túláradás, ez a bőség, másrészt pedig ö, mellette ö, a, az elméleti ö, tartalom, és ö, nyilván láttam, hogy az egész életmű roppant, sokszínű, ö, rengeteg különböző csoportból áll, ahol hát először nem is nagyon tudtam feltétlenül megteremteni a Mennyire ismertette akkor, hiszen azért Magyarországon ennek a fluxusnak, a happeningnek volt egy korszaka, egy elég erős, de elég szűk ö, ö, csoport a 60-as évek vége, 70-es évek eleje. Tehát, hogy mennyire volt az meg, hogy ez a magyarországi fluxus csoport, a konceptuális csoport, mennyire kapcsolható ö, spurry -hez. Nekem, hát akkor annak idején az első találkozás idején nekem ez az egész dolog még semennyire nem volt meg, mert akkor fel azért a, a történet oktatás az nem a, a gimnáziumok erőssége általában. És, és amit úgy tudtam, azt úgy, úgy magamtól tudtam, de úgy valahogy a klasszikus avantgárdnál megállva. Úgyhogy ez nekem teljesen egy új terület volt, és ez szolgáltatta a a fókuszt, a vezérfonalat, a későbbi ismeret szerzéshez. Aztán, amikor elkezdtem pont így a, a Spöri kapcsán az ártpoolba kutatni, járni, akkor már ö, nyilván ö, megismertem ezeket a, a, az összefüggéseket és a, a, a magyar vonatkozásokat, és ö, akkor meg, meg még jobban, amikor a a Galériában kezdtem el dolgozni, amelyik ö, többek között Erdély Mikrost is, is képviseli, és akkor már jobban beleláttam ebbe a területben. Így van, illetve általad említett féle, Júliájékféle, Klanicai féle ártulnak egy elég hatalmas dokumentált anyaga van. Lefordítottál egy fantasztikus könyvet, az Anekdottomániát. Mennyire kellett ehhez, vagy... Tehát, hogy mennyire kellett, hogy személyesen megismert, spörít, hogy találkozzatok, hogy végig beszéljetek, mert gondolom, hogy rengeteg beszélgetés lehetett, mielőtt ez a könyv megszületett. Egyáltalán milyen volt ez a, a találkozás fele? Igen, ez úgy történt, hogy hát én annak idején már így a, a, az első kiállítás élménytől kezdve sejtettem, hogy ez egy komolyabb történet lesz. Akkor voltam, igen, 18 éves, akkor elkezdtem szépen beszerezni azt a szakirodalmat, ami rendelkezésre állt egyáltalán Magyarországon a Ludwig könyvespoltában volt, mit tudom én, három könyv, ezeket szépen lassan megvettem, aztán eltelt talán olyan három év, akkor persze értem szemináriumi dolgozatot, hasonlókat róla, és akkor így, így összeállt bennem egy, egy, egy koncepció, amire úgy gondoltam, hogy fel tudom ö, fűzni az egész életművet. Öm, és ö, pont akkor voltam Erasmus-szal, Szlovéniában, a tengerparton Koperben. Koperről tudni kell, hogy ott öm, nagyon. Nem, ö, ne, ö, nem, nem, nem ott született Kopert nagyon közel fekszik hez Így van. És, és trieste tel pedig a, az olasz vonatársaság, a Trenitália elvisz Elvis párhová, és. Ö, én akkor, mielőtt kimentem, jelentkeztem az otd ra egy Daniels szóló előadással, és be is válogattak, úgyhogy mehettem szóbelizni, és ekkor úgy voltam bele, hogy itt hogy lenne az ideje egy személyes találkozásnak. Azt tudni kell, hogy a Daniels van egy szoborkertje poszkánában, egy 16 hektáros mm. szoborkert, ahol több mint száz szoborcsoport várja szabadban elhelyezett szoborcsoport várja a látogatókat, lehet két-három órát kirándulni, megnézni mindent, és én úgy gondoltam, hogy őt meglátogatom ebben szoborkertben, írtam egy e-mailt a, a hivatalos e-mail címre, és akkor kaptam egy információt, hogy uh, um, a Daniel spurry éppen nagy kiállítása van Prátóban, az Firenze közelében van egy olasz nagyváros, és uh, hogy ott tud vele találkozni. És akkor én szépen oda mentem, és akkor ott találkoztunk, és akkor ő megkérdezte tőlem, hogy én mit szeretné És mondtam, hogy hát, szeretnék egy-két napot eltölteni ott a szoborkertben. És akkor kérdezte, hogy van-e autón, mondtam, hogy nincsen. És mondta, hogy hát ez elég nehéz eljutni, de ők másnap mennek, akkor elvisznek. Ez mondjuk világhírű képzőművészektől nem feltétlenül gyakori gesztus, de így is lett, és akkor ezzel a pár nap alatt, megfogalmazódott bennem, hogy én akkor most megtanulok németül, mert hogy az ő anyanyelve német, mi akkoriban még angolul beszéltünk, és akkor, ő is pont akkor költözött Pécsbe, miután lakott a világ számos országában, számos városában, gondoltam, hogy ez egy tökéletes konstelláció, és félig múlva elmentem Bécsbe németet tanulni, és ő igazából a nyelvtanulásomat akarta segíteni azzal a projekttel, hogy felajánlotta, hogyha én ezeket a lefordított írása, ezeket az összegyűjtött írásait lefordítom magyarra, akkor kapok tőle egy privát ösztöndíjat. De nekem kell mindenért felelni, nekem kell azért felelni, hogy legyen kiadó, nekem kell azért felelni, hogy legyen meglegyen a többi forrás, és hogy ez az egész megjelenjen. Úgyhogy a személyes találkozóra nagyon is szükség volt ahhoz, hogy, hogy ebből az egészből legyen valami, és ehhez még annyira sok beszélgetés nem is kellett, azok később váltak fontossá. Amikor, amikor majd megjelenik már a, a monográfia, bocsánat, Így van egy monográfiát, ugye ez a anekdóttum, kiáratnál, még Pálinkás Györgyéknél jelent meg egy éve, és gondolom, hogy ez volt a, a, a kiinduló pont ahhoz, hogy akkor szülessen egy monográfiai szpőriről, és az már ö, rengeteg beszélgetésen alapszik. Ez ö, magyarul nem olvasható nyelven, hiszen te meg ott ragadtál Bécsben. Igen, én, én Bécs, Bécsben ö, ragadtam, és ez a, ez a könyv, ez egy német, egy kölniki adónál jelent meg, Osztrák, az osztrák Kancellári hivatal támogatásával, egy osztrák tartomány támogatásával, illetve egy svájci alapítvány támogatásával, úgyhogy az összes német, majdnem az összes német ajkú ország összetolgozott ebben. És igen, ehhez sok beszélgetés kellett, bár lehetett volna, még ennél is több nekem az volt az elképzelésem, hogy minden fejezetet szépen elolvastatok és jóvá hagyatok vele, mert egy olyan művészetről van szó, amelynek egy központi étosz a művészet és az élet összekapcsolása. Ezért nagyon sok mű és nagyon sok esemény a Daniel Spurry művészetében Életrajzi jellegű, ezért nagyon sokat kell a, a művész életéről is írni. Viszont ilyen esetekben azért nem árt, hogyha az ember nem lép át egy bizonyos határon, vagy figyelembe veszi a személyes érzékenységet. Um, így viszont a ö, legvégül a, a legelső fejezeteket ö, néztük át csak együtt, ahol családtörténetről volt szó, gyerekkorról, hasonlókról, és, és utána a Daniel Spurit már annyira nem értekelte ez a dolog, mivel egy olyan emberről van szó, aki most egyébként 90 éves és még mindig aktív, és aki folyamatosan megújul és folyamatosan más irányokba szeret menni, és az örökös ö, ö, újra rágása az elmúlt eseményeknek egy idő után, már terhes neki, de, de ez nagy szerencse, hogy, öm, hogy a legelső kényes fejezeteket együtt átnéztük, és utána persze olvasta az egészet, és megnyugtatott, hogy, hogy ez így rendben van nálunk Magyarországon is van spöri alkotás ezekből a csaptaképekből, meg hát fantasztikusak a kulináris bankettjei, ha más nem, akkor talán is ismert, mennyire marad ez a vonal a szpőri vonal, hiszen azt gondolom, hogy, hogy lett egy nagyon közeli viszony, vagy merre vezet szpőritől az út neked? Ná nálam a szpőri vonal nem marad egyáltalán meg, mert... El lehet vágni? Én, én ezt a, a történetet a könyvemmel lezártam. Én úgy gondolom, hogy én ott elmondtam mindent, amit ö, el szerettem volna mondani. Látom nyilván a, a fogyatékosságait, a, a hibáit, hol lehetett volna még valamit megemlíteni. De én úgy gondolom, hogy nagyvonalakban ennek vége. És nekem ő egy... Ö, egy meghatározó figura, szóval egy, egy mester volt az életemben, és a tanítványoknak meg kell válniuk a mestereikről. Ez a, ez a, hát ez a, a legnehezebb. A De hát ez, ez csak így lehet. Ez csak így lehet. Nem lehet senkinek az ártékában maradni. És, és ez, ez meg is történt. Úgyhogy én azóta a... Teljesen más, más irányba mentem, hogy már az elén említettem, egy, egy osztrák szobrásztal, a Fritz Wotrubával foglalkozom, aki már 75-ben meghalt, viszont itt Bécsben elég eleven az öröksége, egy nagyon fontos figurája a 20. századi szobrásszatnak, méltatlanul elfeledett, aminek életrajzi bokai vannak, semmi, semmi más. Róla szeretnék egy hosszabb beszéd írni, illetve öm, dolgozunk jelenleg a megyik János uh -huh. nevű magyar, de szintén Bécsben, hosszú ideig Bécsben élő ö, képzőművésszel egy ö, könyvön, illetve, ha minden jól megy, akkor most októbertől elülök ismét az iskolapadba, és ö, művészettörténetet fogok tanulni, amit én eddig még Soha nem tettem, mivel esztétikára jártam. És itt viszont ö, építészet történet, illetve klasszikus festészet ö, fókusszal. Szóval a 20. századot, azt, meg főleg a et így teljesen elhagyva. Hát nagyon köszönöm Ligetfalvi Gergelynek, és akkor ez egy következő beszélgetésnek lehet a tárgya, a anekdótómánia, Daniel Spöri kapcsán nagyon sok mindenről beszéltünk, és csak ilyen nagyon zárójelben mondom, hogy méretetlen szerencs, hogy a kiadónál még van példány, hogy röpülök majd érte, mert nagyon tetszett. Tehát Ligetfalvi Gergely volt a vendégünk, és ha jól látom, akkor most már a következő vendég is a vonalban van. Neked nagyon szépen köszönöm. Egy pici szignál után ne hagyjanak itt minket, tartsanak velünk, visszajövünk belső közlés dal és szöveg első készből. a szerkesztő páimárk belső közlés és akkor vonalban van szia Artemis harmat Artemis rödalom történész kritikus nem tudom jó hogy... estét kívánok jó Köszönöm estét a kívánok ú egy picit halkan de hallak tehát har tartam vissza, tavaly elhúnyt, nagyon-nagyon jelentős és kiváló Tére János, őszvegye a vendégünk, aki most egy fantasztikus projektet indítottatok el, a Petőfi Irodalmi Múzeum Ifjúság és gyerekirodalmi Irodalmi ról a Centrumát, blogról, így, így van, hú, de hosszú volt, de megugrottam a blogját a Mese Irodalomról, Ifjúsági Irodalomról. Ez most valamikor januárban indult egy picit arról, hogy mi ez a Gyerekirodalmi Centrum, mi minden van benne. Tehát ez a mesecentrum blog, a hozzá kapcsolódó videókkal, és. és. Igen. Hát, ez egy nagy szívügyem, nekem hosszú idő óta az ifjúsági és gyerekirodalmi centrum, amit most sikerült így alapjairól és tégláról téglára összerakni, és egy tesz fél évet lebonyolítani januártól fogva. Ez egy nagy hiányossága is egyébként a szakmáknak vagy a gyerekirodalom körüli szakmáknak, mert ide itt sok szakma összpontosul. És hát ez egy óriási lehetőség, hogy most hosszú távban lehet gondolkodni egyrészt a kortás gyerek és ifjúsági irodalom népszerűsítéséről, a minőségi gyerekirodalom, őrzéséről, bemutatásáról, különböző csatornákon. Hiszen ugye ez a mai műsor a körül forog, hogy a közvetítés, hogy a közvetítőnek, a közvetítésnek milyen iszonyú fontos szerepe van. Igen. És azt gondolom, hogy a gyerekirodalom, a gyerekek fele való közvetítés annál talán nincsen is fontosabb. De... Egyrészt ebben a korosztályban, bocsánat ebben a korosztályban ö, foghatjuk meg a gyerekeket az olvasóvá neveléssel, ö, másrészt pedig azt gondoljuk, hogy a gyerek érdemli a legjobbat, tehát csak is a legjobbat érdemli, és ezért foglalkozunk hivatásszerűen ezzel a területtel. Azt azért látom, hogy mondtad, hogy az alapokról indítottatok, és Tégláról Tégráral kellett építeni, de hogyha egy visszanézek a elmúlt hosszú évekre, azért azt látom, hogy a gyerekirodalom is iszonyatosan nagyot nyitott. Tehát az képest, akárcsak amikor én a saját gyerekemnek olvastam 30 évvel ezelőtt is vettem könyveket, azt látom, hogy a Bulonyában nagyon ott van most már a színvonalas magyar irodalom, nagyon jókat vesz meg a piac, jókat hozunk, fantasztikus illusztrátorok vannak, igen, nagyon hát, hogy karakteres nagyon lett, lett hogy, hogy mi minden a titkának, vagy mi mindenre kell odafigyelni, amikor arról beszélünk, hogy minőségi, Gyerekirodalom. Hát igen, ez egy fontos kérdés, és az, hogy konjunktúra zajlik ezen a területen, tehát a primér szépirodalomban, az ugye megelőzte azt, hogy akkor most meggondolkodhatunk arról, hogy az erről való beszéd az, hogy folyjon, és a, a, abban igyekszünk, hogy az, a, a, azt próbáljuk megvalósítani, hogy, hogy a különböző csatornákon keresztül különböző közösségeket érjünk el, és ezeket a közösségeket. Összekapcsoljuk, tehát ugye például nálunk tanárképzés is uh, folyik, uh, és nyitunk a szülők felé is, és a különböző csatornáink, majd videócsatorna, vagy podcast csatorna, blog és az élő alkalmaink, azok, azok igyekeznek összekötni a különböző uh, területeket, így például mondjuk a felsőoktatást a, a középiskolai oktatással, vagy a szülőket az oktatással. Úgyhogy ez egy fontos szempont abban, hogy arról gondolkodjunk együtt, ami a kérdésed volt, hogy, hogy mi is a minőségi irodalom. De ez ugye műhely munka szükséges, és hát én, én irodalomtörténészként, ugye irodalom elméletből doktoráltam, és Vörös Sándor életművével foglalkoztam behatóban, én innen közelítek, illetve hát középiskolai és általános iskolai tanárként ezeket az ismereteimet igyekszem összekapcsolni, amikor projektekben gondolkodunk, és a csapatommal felépítjük, hogy mit, hogyan kommunikáljunk, és kikkel lépjünk, száll Istenek sok mindenkivel. Hát rengeteg mindenki van, aki most a gyerekirodalomban ott van, ez a Vörös Sándori alap, vagy a rajta keresztüllátás ez nagyon izgalmas. Még egy, hogy ugye azt hangsúlyozzátok, hogy a magyar nyelven született minőségi gyerek és ifjúsági irodalom, tehát amikor arról beszélünk, hogy van rengeteg jó fordítás, akkor ez nem, hanem szülessenek magyar nyelvű minőségi művek, és akkor nektek föl kell kutatni, szerzőket kell találni. Ez hogy működik? Vannak jó ifjúság és szerzők, de hogy lehet ezt a, ezt a palettát szélesítani, ha jól így gondolom? Van. Így, így van, de azért mi nem mondunk le a fordításban létező művekről, és sem, tehát mi foglalkozunk azokkal is, és nem sokára indul a tanulmányrovatunk, ahol első kézből magyar fordításban fogunk közölni a szakembereknek gyerek- és foglalkozó tanulmányokat és eszéket, ez is majd a blogon lesz, illetve a honlapon. Tehát az, hogy a szerzőket hogyan kutatjuk föl, hát mindenki olvas, követi, a, követi azt az óriási nagy palettát, ami... Ami, ami rendelkezésre áll, mert szerencsére elég nagy a választék, de ez azzal is jár, hogy azért sok minden silány, ami, ami abban a választékban benne van, és igyekszünk úgy se egészni, hogy akár esetleg a kisebb kiadóktól is megmutassuk, mondjuk a blogon keresztül azt, amit mi jó szövegnek gondolunk. Itt elsősorban ugye az előző kérdéshez is kapcsolódik, a jó szövegen van a hangsúly, hogy az irodalmi szövegen is a minőségi ehhez kapcsolódó minőségi illusztráción. Tehát például ilyen módon lehet kiemelni vagy vinni szervőket. Teszteltük a jön az Író programunkat, ami arról szól, amilyen hasonló program működött a FISZnél nél is, a Hábi-nál is, amit szeretnénk Kárpát-medencei szinten megvalósítani, és rendszeresen, ami egy írót és egy moderátort közvetít iskolákba, és kortárs könyveket is egyúttal az iskola könyvtárába, tehát egy élő ilyen beavató irodalom óra formájában lehet találkozni a szerzővel és a művével. Ez is például egy lehetőség arra, hogy, hogy, hogy egy adott városban, kisvárosban, Felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire élő az, amivel foglalkozunk, és milyen izgalmas, és ez, ez a kiinduló pontja szikrája lehet a további olvasmányoknak egy diák életében. Nagyon izgalmas ez a blog, ami nem is olyan régen indult el a Mesecentrum blog, mert hogy ezen interjúk olvashatók, videók vannak, tehát hogy nagyon-nagyon széles a paletta, merre bővítitek még esetleg? Szeretnénk, hogyha az olvasóink, a különböző egyéb csatornáinkra is rátévednének, mert ugye ezen elérhető, ezen keresztül elérhető a Meseterasz sorozatunk, ahol Ményei pállal, az Irodalom Visszavág beszélgetünk egy-egy friss kiadványról, és megvitatjuk, hogy az oktatásban, illetve otthon hogyan, hogyan tetszik, hogyan nem tetszik egy-egy könyv. Tehát szeretnénk valós kritikát művelni, ez egy fontos Télkitűzésünk, tehát nem csak dicsérni, nem csak ajánlani, ez megjelenik a blogon is, és szeretnénk a blogot, ahogy említettem, a, a szakemberek irányába is tovább bővíteni, tanulmányrohattal, de, de ezen a blogon találhatók valóban olyan interjúk, amelyekkel nem csak szerzőket, hanem illusztrátorokat is vendégül látunk, mint egy a, a blogon, és ezeket elég sokan olvassák most már, úgyhogy ennek nagyon örülünk. A blogon keresztül egyébként még podcastok is elérhetők, ezzel elsősorban a tanárokat célozzuk, vagy őket nekik ajánljuk ezeket, vagy azoknak, akik nem videóformájában, hanem inkább hanganyag formájában követnék az eseményeket, és az eseményeinket felveszik. Tehát a a firodalmi múzeumban zajlott estjeink, műhelyeink, amelyek nyitottak voltak, és pedagógusok vettek részt rajta, azok elérhetők videó és podcast formájában is. Hát annyiból talán ez még a nehézben a szerencse, hogy pont így a vírus helyzet miatt az, hogy van egy működő képes, ilyen felület, ahol podcasttal és és bloggal és egyebekkel meg lehet közelíteni iskolákat, gyerekeket, szülőket, tanárokat, ez egy fantasztikus fegyvertény lehet. Hát Igen, és a blogunkon például a nálunk elhangzott anyagok jegyzetei, tehát azokat a jegyzeteket, különböző vázlatokat, amelyeket a tanárokat megosztanak, vagy az előadóink, neves előadóink megosztanak a... A pedagógusokkal, és publikáljuk a blogon, van külön tanároknak szóló rovatunk, és itt a tanári, és itt, itt meg lehet találni ezeket a segédanyagokat is, tehát írásos formában is, és az a célunk, hogy tényleg bárki, bármilyen távoli helyen, vagy akármilyen nehezen megközelíthető helységben műveli még ezt a gyönyörű szakmát, azt a kicsit biztassuk ezekkel a formákkal is, hogy ne adja fel, és találjon magának való inspirációt. Hát meg hogy neked is ez egyfajta pótlás, hogyha az ember nem tanít annyit, akkor azt itt megtalálja azokat, amit a túloldalon nem. Hát szerencsére most mindent csinálhatok, amit szeretek, ilyen még nem volt, hogy hol, hol kritikát írhatok, hol videóvlogolunk, hol, hol műhelyt tartok, hol előadok, tehát hogy én, ilyen szempontból ez nekem egy óriási, széles és színes terület, amiben nagyon jól érzem magam, de én például az elmúlt évben által a felsőben tanítottam, tehát elég friss élményeim vannak mondjuk a kötelező olvasmányok világáról és a kortársirodalom irodalom találkozásáról mindezzel. És hogyha az ember a testén érzi azt, vagy a saját bőrén, hogy mi az, ami oda tud szögezni, és mi az, ami nem megy át, akkor egészen máshonnan látja azt az irodalmat, amit tanároknak ajánl, mint hogy a ti blogotokon elképesztően fontos a vizualitása, jó videók. Így van. Hát van egy csodálatos művészeti vezetőnk, orosz Annabella, aki a gyerekkönyv illusztrátor és velem hát az első kör az, hogy mi együtt képzelünk el valamit, ami a vizualitást illeti a különböző csatornáinkon, de most már a, ugye a centrumunk a Petőfirodalmi Ügynökséghez tartozik, és most már az ügynökségen belül is egy csodálatos művészeti vezető segít bennünket, Magyari Gabriella és... Hiszen egy ernyőszervezet között... vagytok a pimben Hát ez egy kicsit bonyolultabb, tehát a ugye, Petőf Irodalmi Ügynökség a pim illetve alá tartozik, és azon belül vannak igazgatóságok, és a, a, a igazgatóságunk fókuszál a kortárgyerek és irodalomra. Uh, De nagyon... mint, ilyen, mint ilyen valóban elmény szervezetként igyekszünk működni, tehát azokat a... Hiányokat, kívánságokat veszük figyelembe, amelyeket az elmúlt sok-sok év alatt magunk különböző formátban már elmondtunk, amire felhívtuk a figyelmet kerekasztalon, különböző konferenciákon és ezeket igyekeztünk ezeket de csokor gyűjteni. És szerintem Én itt is... kell, hogy közbevágjak, mert de. lassan kifutunk az időből. Uh, Harmat Artemis-szel beszélgettem, Mese Centrum, blog és egyebek kapcsán. Nagyon szépen köszönöm Artemis, Én hogy velünk köszönöm. voltál. És akkor már csak arra marad időnk, hogy ma kezdődött a Klubrádió túlélési gyakorlat, és várjuk felajánlásukat és támogatásaikat. Ez alkalommal mi is egy rendhagyó adással jelentkeztünk. Vendégeink voltak mindannyian telefonon. Lázár Helga, rendező Gergely, műkritikus és harmat, Artemis, e, irodalomtörténész és kritikus jövő héten Szegő János vendégek képes Gábor kültő tartsanak továbbra is velünk. Martonévát hallották. BELSŐ KÖZLÉS Dal és szöveg első készből. A szerkesztő pályi márk. Belső közlés.